Spökflygare blir ett begrepp i början av året. Det strömmar in rapporter om misstänkt nattligt ljus och buller främst från övre Norrland. Flygvapnet trycker ut men hittar ingenting. Ingen trovärdig förklaring kommer och så småningom förlorar de mystiska fenomenen nyhetens behag. I Folkets ljusrevyn Här dansar folket får Sigefirst Fyrst summera affären i Lasse Dalqvists första visa för revysscenen Spökflygarvalsen. Hela norland har gripits hårt en panik för ett hundande flygande spöke och i luften man hört motorliknande brus och ett mystiskt vandrande ljus Det sändes ilbud i huvudstaden med tydlig rapport och en samling av generaler höll krigsråd helt kort och när linjen till Norrland på kvällen blev klar, sändes följande lugnande svar. Att det är bara en stjärna, en stjärna på himmelen. Ett av 30-talets mest omskrivna brott får sin upplösning. 1932 kidnappades och mördades den världsberömda Atlantflygaren Charles Lindbergs tvåårige son. I september 1934 arresteras gärningsmannen, den tyskfödde hantverkaren Bruno Hauptmann. 15 000 dollar av lösesummans 50 000 hittas i hans bostad. Två av samhällets fiender oskadliggörs. I juli dödas den amerikanske samhällets fiende nummer ett, den förrymde gangsten John Dillinger, med en lång rad rån och mord på sitt samvete. Dillinger blir förrådd av en rumänsk flickvän och skjuts ihjäl av FBI-agenter utanför en biograf i Chicago. I Sverige finns det också en samhällets fiende nummer ett, en inbrottstjuv, som tidningarna döpt i bildskön Bengtsson. Han har länge lyckats klara sig undan polisen. På senare tid tillsammans med kumpanen tatuerade Johansson. Men den 30 oktober grips båda två i Göteborg efter ett tips från en uppmärksam kaféservitris.